«Розділ тринадцятий». «Містер Істон, я не вважаю, що нас варто обшукувати», – сказала страт. «А я вважаю, що варто», – відказав керівник тюремної охорони. Його міцний новозеландський акцент звучав по-дружньому, проте це був самий краєчик дружності. Цей чоловік усю свою кар'єру побудував на тому, щоб давати раду неприємним ситуаціям з поганими хлопцями. «Ми не підлягаємо будь-яким...» «Зупиніться», – перебив її Істон. Ніхто не входить чи виходить з ПЕЄР без повного обшуку. В'язниця Окленда, яку місцеві з якоїсь причини називали ПЕЄР, була єдиною в Нової Зеландії закладом з такою серйозною охороною. Єдиний вхід був уставлений камерами і мікросканерами для кожного з гостей. Навіть охоронці проходили через детектор, коли заходили всередину. Помічник керівника охорони і я стояли з боку, поки наші боси дискутували. Він і я глянули один на одного і обопільно знизали плечима. Маленьке братство підлеглих з впертим керівництвом. Я не віддам свій тазер. Я можу зателефонувати вашому прем'єр-міністрові, якщо ви бажаєте. Не здавалось страт. Так і зробіть. І вона скаже вам те саме, що і я зараз. Ми навіть здалеку не дозволяємо проносити зброю для цих тварин. Навіть моя власна охорона має лише кийки. Є певні правила, які ми не змінимо. Я повністю розумію вашу владу, але тут є межа. Ви не чарівниця. Пане Істон Ліхтарик, промовив Істон, простягнувши руку. Його помічник вклав той маленький ліхтарик, той увімкнув його. Будь ласка, широко відкритий рот пані Страт. Я маю перевірити відсутність контрабанди. Ого, хлопче. Я ступив уперед перед тим, як це могло розростися у щось гірше. Мене першого, і широко відкрив рот Істон поводив ліхтариком у моєму роті туди й сюди. «Ви чисті!» Страт мовчки зиркнула на нього. Чоловік тримав ліхтарик на поготові. «Я можу викликати сюди охоронника жіночої статі і наказати провести значно детальніший огляд, якщо ви бажаєте». Декілька секунд нічого не відбувалося. Потім вона дістала з кобори її тазер і віддала його. Вона, певно, втомилася. Я ніколи раніше не бачив, щоб Єва підкорялася силі. Але раніше я і не бачив, щоб вона мірялася пуцлями. Вона мала чимало влади і була досить гнучкою, але зазвичай не сперечалася там, де мало місце просте рішення. Скоро охорона супроводжувала нас у сірих холодних стінах в'язниці. «Що в дідька з вами трапилося?» – перепитав я. «Мені не подобаються маленькі диктатори маленьких королівств», – відповіла вона. «Бісять!» «Для різноманітності можеш деколи і підкоритися!» «В мене скінчилося терпіння і світ не має часу!» «Ні-ні-ні!» підняв я до гри палець. Ви не можете щоразу ховати свої тупняки за фразою я рятую світ. Так, нехай, вона вирішила закінчити розмову. Можливо, ти маєш рацію. Охорона вела нас по довгому коридору до бараку посиленого режиму. Посилений режим видається типонадмірним, промовила Єва. Семеро померло, нагадав я через нього. Це була випадковість. Це була злочинна недбалість. Він дістав на горіхи. Охорона вела нас за рих «Ми йшли за ними. Це якийсь лабіринт. Чому я взагалі тут опинився? Наука? Ну, як завжди, – зітхнув я. Не можу сказати, що я в захваті. Матиме на увазі». Ми увійшли в порожню кімнату, єдиною прикрасою якої був металевий стіл. З одного боку сидів в'язень у яскраво-помаранчевій робі, лисіючи чоловік років під п'ятдесят. Чи трохи за п'ятдесят. Його було прикуто до столу. Він взагалі не скидався на небезпечного злочинця. Доктор Роберт Редл. звернулося до нього страт. Називайте мене Боб. Я називатиму вас доктор Редл. Вона дістала з портфеля теку і зазирнула в неї. Наразі ви відбуваєте довічне ув'язнення за вбивство через халатність. Так вони пояснюють моє перебування тут, відповів він. Через вашу надбалість, не втримався я. У агрігаті загинуло семеро людей. Дуже вагоме пояснення. Він похитав головою. Семеро людей загинуло через те, що на пульті керування не виконали процедуру і увімкнули первинні насоси, поки працівники все ще лишалися у рефлекторній вежі. Це була жахлива випадковість, проте це була випадковість. Ну тоді просвітіть нас, вів я далі. Якщо смерті на вашій сонячній фермі, на ваших рук справа, то чому ж ви тут? Тому що влада вважає, що я розтратив мільйони доларів. І чому ж вони так вважають? Тому що я розтратив мільйони доларів. в'язан посунув зап'ястки у більш зручну позу. Проте це не має нічого спільного зі смертями. Анічогісінько. «Розвиньте вашу думку щодо енергії з чорної поверхні», – запропонувала Страт. «З чорної поверхні?» – він відсунувся назад. «Це була просто ідея. Я надіслав анонімного електронного листа». Страт закутила очі. «Ви справді вважаєте, що імейл надісланий з тюремного комп'ютерного класу може бути анонімним?» «Я не комп'ютерник», – відвів очі доктор Редов. «Я інженер». «Я хочу більше почути про чорні панелі». Нагадала вона. І якщо мені сподобається те, що я почую, то це може зрізати ваш строк. Тож починайте. Чоловік поживався. Що ж, тобто гаразд, що вам відомо про геліотермальну енергетику? Єва подивилася на мене. Це коли ви маєте купу дзеркал, що відбивають світло на верхівку башти. Якщо у вас є декілька сотень квадратних метрів дзеркал, що збирають у єдину точку все світло, що на них падає, то можна нагріти воду, довести її до копіння і обертати турбіну. Я повернувся до страт. Але це не новина, дідько, та прямо зараз у Іспанії наявна повністю процесдатна гіліотермальна електростанція. Якщо вам потрібно про це дізнатися більше, поговоріть з ними. Вона перервала мене помахом руки. І це те, що ви хотіли побудувати для Нової Зеландії? Що ж, відказав той, це фінансувалося Новою Зеландією, але головною метою було забезпечити енергією Африку. Чому Нова Зеландія вклала купу грошей у допомогу Африці, поцікавився я. «Тому що ми хороші», – відповів Редал. «Нічого собі», – здивувався я. «Мені відомо, що Нова Зеландія крута, але...» «І ця компанія, яка б правила гроші за енергію, мала би належати Новій Зеландії?» «Так і є», – він нахилився вперед. «Африці потрібна інфраструктура, щоб її створити потрібна енергія. І вони мають 9 мільйонів квадратних кілометрів безкорисних земель, на які падає найбільша кількість сонячного світла на землі. Пустеля Сахара просто чекає, щоб дати їм те, чого вони потребують. А все, що треба нам, то це побудувати кляті електростанції. Він відкинувся назад на стілець. Проте кожна місцева влада хоче свій шматочок пирога. Підкуп, хабар, відкат, як хочете, так і називайте. Ви думаєте, я багато розтратив? Хуляри, та це взагалі копійки у порівнянні з тим, скільки я витратив на хабарі, аби побудувати сонячну станцію посерединої йобаної сраки світу. А тоді? запитала Астрат. Він дивився на своє взуття. Ми побудували тестову станцію з площою дзеркалу один квадратний кілометр. Всі вони були направлені на великий металевий циліндр з водою, який встановили на вершині башти. Кип'ятити воду, крутити турбіну, ну ви знаєте. Бригада перевіряла циліндр на предмет протікання. Коли на башті є хоч хтось, дзеркала повинні бути відвернуто в сторону. Але хтось за пультом запустив усю систему, а не віртуальний тренажер. Семеро людей. Він зітхнув. Всі миттєво загинули, вони хоча б не страждали. Не сильно хтось мав за це заплатити. Всі жертви були новозеландцями, як власне і я Тож уряд прийшов до мене. Ну, і фарс на суді. А розтрати? Поцікавився я. Так, кивнув він, це теж сплило на суді. Але якби проєкт виявився успішним, на це б закрили очі. звинувачень би не висунули. Тобто так, крадіжка грошей була, винен. Але людей я не вбивав. Ні через недбалість, ні через будь-що інше. А де ви були, коли сталася подія? Поцікавилася страт, В'язень примовк. Де ви були? Повторила вона. Вонаку я був у відпустці. Та відпустка тяглася три місяці. Програвали накрадене. В мене... в мене є проблеми з ігроманією, відповів інженер. Визнаю. Тобто в мене був картковий борг, через який я крав. Це хвороба. А якби ви виконували ваші обов'язки, а не пішли в тримісячний загул? Якби були на місці в день інциденту? Чи стався б він взагалі? Вираз зредлого обличчя був красномовнішим за будь-які слова. Так, підсумувала страт. Отже, з вибаченнями і іншим лайном ми покінчили. Вам не вдалося мене запевнити, що ви невинний ЦАП відбувайло. Тепер вам це відомо. Тож, їдемо далі. Розкажіть мені про чорні панелі. Що ж, добре, він зібрався. Все життя я пропрацював у енергетичному секторі, тож що астрофаги мені дуже цікаві. Сховище енергії такого розміру, чоловічі добрі, якби вони не чинили так сонцем, це був би найщасливіший подарунок за всю історію людства. Він посувався на стільці. Ядерні реактори, вугільні станції, геотермальні станції. Врешті-решт вони всі роблять одне і те саме. Гріють воду теплом, використовують пару для обертання турбін. Але за астрофагами ми нічого цього лайна не потребуємо. Вони обертають тепло безпосередньо на збережену енергію. Їм навіть не потрібні високі температури. Все, що завгодно, гарячіше за 96,415 градусів. «Нам це відомо», – відповів я. Останні декілька місяців я за допомогою тепла з ядерного реактора розмножував в астрофаю. І скільки ви не розмножували? Декілька грам, певно. Мій план може вам дати сотні кілограм в день. За декілька років цього вистачить для місії Гейл Мері повністю. Вам більше часу знадобиться для побудови корабля. Гаразд, вам вдалося привернути мою увагу, сказав я. Звісно, стратні слова мені не розповіла, ні про які чорні панелі. Берете квадрат чорної металевої фольги, скоріш за все, підійде будь-який метал. Анудуєте його в чорний колір. Анудуєте, не фарбуєте. Накриваєте прозорим склом, лишаючи шпарину в один сантиметр між склом і металом. Закриваєте краї цеглою, піною чи будь яким іншим гарним ізолятором. Виставляєте на сонце. Добре, і що ж з цього вийде? Чорна фольга поглинатиме сонячне світло і розігріватиметься. Скло ізолюватиме її від навколишнього повітря. Скло потроху пропускатиме енергію, але не швидко. Система досягне рівноваги добре вище за 100 градусів Цельсія. А з цією температурою можна збагачувати астрофаги», – кивнув я. «А ж. «Але ж це було неймовірно повільно», – заперечив я. І «Якщо у вас є панель 1 квадратний метр і ідеальні погодні умови, вийде, скажімо, 100 Вт сонячної енергії на 1 квадратний метр». «Це десь пів мікрограма в день», – додав інженер. «Плюс-мінус». «Це досить далеко від сотні кілограмів в день», – Роберт Редл посміхнувся. Це лише питання того, скільки квадратних метрів ви використовуєте. Для сотні кілограмів в день нам потрібно 2 трильйони квадратних метрів. Площа пустелі Сахара складає 9 трильйонів квадратних метрів. В мене відпала щелка. Це було швидко, озвалася страт. Поясніть. Отже, почав я, він хоче вкрити чорними панелями шматок Сахари, типу чверть усієї Сахари. Це буде найбільша конструкція людства, пояснював інженер. І буде чудово помітно з космосу. І може зруйнувати екологію Африки і, можливо, Європи, зиркнув я на нього. Не так сильно, як майбутній лідовіковий період. Єва підняла руку. Доктор Грейс, чи це спрацює? Що ж, завагався я. Це опис концепту, але я не знаю, чи це взагалі можливо впровадити. Це ж не дорогу побудувати чи будинок. Ми в прямому сенсі говоримо про таліони цих штук. «Ось тому я і пропоную виготовляти чорні панелі з фольги, скла і кераміки. На землі цих матеріалів вистачає з головою». «Чекайте», – перепитав я, – «а як за цим сценарієм розмножуються астрофаги?» «Природньо ваші чорні панелі збагатять їх, і вони будуть готові до розмноження. Але щоб плодитися, їм треба пройти купу стадій». «Так, я в курсі», – він посміхнувся. «Ми встановлюємо постійний магніт, аби вони мали магнітні поля, за якими можна рухатися». Це щоб вони відчували потяг до міграції. Потім з іншого краю скла встановлюємо невеличкий інфрачервоний фільтр. Він пропускатиме лише спектральну сигнатуру вуглекислого газу. Туди астрофаги будуть рухатися для розмноження. Потім, після поділу, вони посунуть прямо в бік скла, тому що звідти світить сонце. Десь збоку ми робимо маленький отвір для обміну атмосферою. Отвір буде замалий, щоб охолодити панель, але достатньо, аби поновлювати рівень вуглецю, що його споживатимуть астрофаги під час розмноження. Я відкрив було рота, щоб заперечити, але не зміг знайти, за що зачепитися. Він все продумав. «Отже?» – запитала страт, «Як розплідник воно працюватиме жахливо?» – нарешті видав я. «Значно менш ефективно, та й вихід мізерний, на відміну від моєї системи в реакторі авіаносця. Але він розробив це не для ефективності, він розробив це для масштабування». «Так і є», – погодився в'язень. І вказав на страт. «Я чув, що зараз ви маєте владу рівня Бога над майже усім світом». «Це перебільшення», – відказала жінка. «Не дуже велике», – підправив її я. Редл вів далі. «Ви можете змусити Китай переорієнтувати індустріальну базу на виробництво чорних панелей? Не тільки Китай, але, скоріш за все, і кожну націю на планеті, яка має розвинути виробництво». «Ось чого це вимагатиме». Я вас стиснула губи. За секунду почувся її голос. «Так». «І можете нарешті сказати цим клятим корумпованим урядам Північної Африки, аби не заважали?» «Це буде складно», – відповіла Страт. «Коли все закінчиться, уряди зможуть залишити собі панелі. Вони стануть виробниками енергії для всього світу». «Ось до чого ми дійшли», – продовжив він. «Рятуємо світ і назавжди позбавляємо Африку від бідності. Звісно, це лише теорії. Я маю розробити прототип чорної панелі і забезпечити її масове виробництво. Моє місце в лабораторії, а не у в'язниці». Страт про щось замислилась. Потім підвелася. «Добре, ви з нами». Людина у робі в'язня піднесла стиснуту в кулаці руку. Я прокинувся у своєму ліжку, яке було встановлене на стіні тунелю. Ця перша ніч пройшла в боротьбі з незручностями клеєвої стрічки. Відтоді я зрозумів, що епоксидний клей працює з ксенонітом, тож зміг приклеїти ряд точок кріплення і встановив матрац так, як треба. Тепер я щоночі спав у тунелі. Камінчик був присутній. І приблизно один раз на 86 годин він спав у тунелі і бажав, щоби я дивився. Що ж, поки що він спав лише тричі, тож мої дані щодо його періоду недремності дещо варіювалися. Але в цьому еріданець був послідовним. Я випростав руки і позіхнув. Доброго ранку, побажав Камінчик. Було темно, як в льоху, і я увімкнув світильник біля ліжка. Зі свого боку тунелю мій колега з іншої планети влаштував справжню майстерню. Він постійно щось лагодив чи модифікував. Виглядало так, що його корабель постійно потребував ремонту. Наразі він двома руками тримав видовжений металевий об'єкт, а іншими двома за допомогою інструменту схожого на голку проколював щось у його нутрощах. Рештою рук він тримався за поручні. Ранку, відповів я, піду поснідаю, повернуся. Камінчик байдуже махнув. Їсти! Я поплив у почевальню для ранкового ритуалу. З'їв готовий сніданок, яєчні свинячі сосиски і випив пакунок гарячої кави. Пройшло декілька днів, відколи я мився востаннє, тож власний запах став відчутним. Недобре. Тож я витерся губками у пристрої для миття і узявся за чистий комбінезон. Кубка машинерії, але нічого придатного для прання одягу. Тож я просякав його водою і на якийсь час клав у лабораторний морозильник. Вбиває всі бактерії, особливо ті, що викликають запах. Свіжий і нечистий одяг. Убрався. І вирішив, що сьогодні саме той день. По тижню покращення наших мовних навичок ми з Камінчиком вже могли вести справжні розмови. Вже десь третину я розумів без звертання до комп'ютера. Я повернувся в тунель, досмоктуючи рештки кави. Отже, нарешті, на мою думку, ми маємо достатньо слів для початку справжньої розмови. Поїхали. «Камінчику», – кашлянув я, – «я тут тому, що астрофаги зробили так, щоб сонце хворіло, але не змогли зробити так, щоб та у кита хворіла. Ти тут з тієї ж причини?» Камінчик відклав деталь, заховав інструменти у кулішницю, почав рухатися до розділяючої стіни попоручням. Добре, він зрозумів, що це важлива розмова. «Так, не розуміти, чому та у хворіє, а Ерідан хворіє. Якщо астрофаги не йти з Ерідан, мій народ гинути!» «Те саме!» – продовжив я. «Те саме, те саме, те саме!» «Якщо астрофаги продовжать інфікувати сонце, все людство загине!» «Так, саме те!» Ти і я врятувати Ерідан і сонце. Так, так, так. Від чого померли люди на твоєму кораблі? Питання. Поцікавився Камінчик. Ува, тож ми тепер це обговорюємо. Я пошкріп по ми... ми спали увесь час польоту сюди. Ненормальний сон, особливий сон. Небезпечний, але необхідний. Мої товариші померли, а я ні. Випадкова удача. Погано, відреагував він. Погано. Чому померли еріданці? Я не знаю. Всі хворіти. Потім всі помирати. Голос його забринів. Я не хворіти. Я не знаю, чому. Погано, відреагував я. Що за хвороба? Він хвильку поміркував. Потрібно слово. Маленьке життя. Окрема річ. Як астрофаг. Ериданське тіло зроблено з багато-багато цього. Клітина. Ужив я нове слово. Моє тіло теж має багато клітин. Він промовив ериданський еквівалент клітини, і я додав його тон до вічно ростущого словника. «Клітина», – повторив він, – «моя команда мати проблема з клітинами. Багато-багато клітин помирати. Не інфекція, не рана, немає причини. Але не я. Ніколи не я. Чому, питання, я не знати?» Кожна окрема клітина уражена харіданців помирала. Звучало жахливо. Але дуже схоже на променеву хворобу. Як би мені це пояснити? Та чи маю я це робити? Якщо вони відкрили подорожі у космосі, то ж вже точно знають, що таке радіація. Але між нами це слово ми ще не вживали. Давайте виправляти. Мені потрібно слово. Атоми водню, які швидко рухаються. Дуже-дуже швидко. Гарячий газ. Ні, швидше. Значно-значно швидше. Камінчик почухав панцер. Мін знічений. Я спробував зайти з іншого боку. У просторі є дуже-дуже-дуже швидкі атоми водню. Вони рухаються майже зі швидкістю світла. Вони були створені зірками дуже-дуже-дуже давно. Ні, простір немає маси. Простір порожній. Отакої. Ні, це не вірно. Там є атоми водню. Дуже-дуже швидкі атоми водню. Розуміти? Ти це знав? Ні. Я вирішився на нього у шоці. Як може цивілізація розвинутися до космічних польотів без того, щоб відкрити радіацію? Докторе Грейс, привіталася вона. Доктор Локен, відповів я. Ми сиділи один навпроти одного за невеличким матилевим столом. Кімната була тіснуватою, але за мірками авіаносця досить просторою. Я абсолютно не розумів її первинного призначення, а назва була вказана китайськими іерогліфами. Мені здавалося, що в ній штурмани мали переглядати таблиці. «Дякую, що знайшли час поговорити зі мною», – сказала Локен. «Будь ласка, зазвичай ми намагалися уникати одне одного». Наші відносини від «роздратовані один від одного» розвинулися до «дуже роздратовані один від одного». Я був не меншою частиною проблеми, ніж вона. Ми обоє почали не з того, що місяці тому в Женеві, і так і не помирилися. «Природньо я не бачила в цьому великої потреби». «Я теж», – погодився я. «Але стратно полягала, щоб ви погодилися зі мною. Ось чому ми тут». «Я маю ідею, але потрібна ваша точка зору». Вона дістала файл і передала мені. Церн оприлюднить це наступного тижня. Це попередня версія, але я тут усіх знаю, тож вони дозволили мені переглянути. Я відкрив теку. Добре. Про що тут йдеться? Вони зрозуміли, як астрофаги зберігають енергію. Справді? Я гапнув повітря. Прочистив горло і повторив. Справді? Так. І якщо щиро, то це неймовірно. Вона вказала на криву на першій сторінці. Якщо коротко, то це все нейтрино. Нейтрино? Я похитав головою. Як в дідька? Знаю-знаю, це взагалі суперечить інтуїції. Але щоразу, коли вбивають астрофага, відбувається великий сплеск нейтрино. Вони навіть узяли зразки до нейтринної обсерваторії Ice Cube і перевірили їх у басейні головного детектора. Ну, і отримали чималу кількість влучань. Астрофаги можуть отримувати нейтрино лише тоді, коли живі, і їх там утримується багато. Як вони це виробляють? Вона перегорнула декілька сторінок і вказала на іншу таблицю. «Це більше ваша царина, аніж моя. Проте мікробіологи підтвердили, що в острофагах міститься багато вільних іонів водню. Сирих протонів без електронів. Шмигляють всередині клітинної мембрани». «Ага, я пам'ятаю, читав про це. Група з Московії це вивчала». Вона кивнула. В церні впевнені щодо цього, незважаючи, що ми не розуміємо самого механізму. Коли ці протони з достатньою високою енергією стикаються, їх кінетична енергія перетворюється на два нейтрино з різними векторами прискорення. Я з ніяковіло відхилився. Це дуже дивно. Зазвичай маса просто не виникає, як тут. Не зовсім так, Локін махнула рукою. Іноді гамма-промені при проходженні близько ядра атому випадково стають електронами і позитронами. Ефект назвали «парне виробництво». Це не новина, але ми ніколи не бачили, щоб таким чином виникали нейтрино. Може бути. Я ніколи в ядерну фізику не заглиблювався і ніколи не чув про парне виробництво. Така от штука. Добре. У будь-якому випадку, вела вона далі, з нейтрино пов'язана купа складних речей, про які я не хотіла згадувати. Різні їх види і їх здатність змінювати ці види. Проте ось що головне. Вони є дуже маленькими частинками. Їх маса складає щось близько 1 до 20 мільярдів від маси протона. «Чекайте», – здивувався я. «Нам відомо, що астрофаги завжди мають температуру 96,415 Цельсія. Температура – це ж завжди швидкість частинок всередині, тож ми можемо розра... розрахувати швидкість частинок всередині», – продовжила науковиця мої слова. Так, середня швидкість протону нам відома. Зараз їх маса теж відома, що означає, що ми знаємо їх кінетичну енергію. Я знаю, до чого ви ведете, і моя відповідь – так, вони в балансі. Нічого собі. Я поклав долоню собі на лоба. Це ж неймовірно. Так і я. Це була відповідь на питання, яке нас довго турбувало. Чому критична температура астрофагів саме така? Чому не вище? Чому не нижча? Астрофаги утворюють пари нейтрино шляхом зіткнення протонів. Аби ефект працював, протони мають стикатися з більшою енергією, аніж енергія маса двох нейтрино. Якщо відслідкувати назад від маси нейтрино, ви дізнаєтесь швидкість цих протонів, з якою вони мають зіткнутися. А коли ви визначите швидкість частинок в об'єкті, ви дізнаєтесь його температуру. Щоб мати достатньо кінетичної енергії на утворення нейтрино, протони повинні бути нагрітими до 96,415 тисяч за Цельсієм. Ова, не переставав я дивуватися. Тож будь-яке збільшення теплової енергії понад критичної температури просто змушуватиме ці протони стискатися сильніше. Так, вони утворять нейтрину і матимуть залишки енергії. Потім зіткнуться з іншими протонами і так далі. Будь-яка теплова енергія понад критичну температуру буде швидко сконвертована в нейтрину. Але якщо енергія впаде нижче критичної температури, протони рухатимуться занадто повільно і утворення нейтрина зупиниться. І ось результат: ви не можете їх зробити гарячішими за 96,415 тисяч градусів. У будь-якому випадку не надовго. А якщо вони занадто охолонуть, то острофаги використають збережену енергію, аби зігрітися до вказаного рівня. Точнісінько, як будь-яка інакша теплокровна форма життя. Вона зачекала хвилинку, аби я звикся з усім, що почув. «Церн і справді знаходиться на вістрі прориву. Але дещо мене турбувало. Отже, вони виробляють нейтрино», – міркував я. «Як вони їх обертають назад у енергію?» «Це якраз найпростіше. Нейтрино – це те, що зветься частинами майорани. Це означає, що нейтрино є і власною античастинкою. Якщо коротко, то щоразу, коли два нейтрино стикаються, то це взаємодія рівня матерія-антиматерія». Вони анігілюють і стають фотонами. Взагалі-то двома фотонами з однієї довжини хвилі і рухаються в різні напрями. А так, як довжина хвилі протону заснована на енергії в цьому протоні, хвиля Петрової, вихопився я. Так, кивнула вона, енергія маса нейтрина точно збігається з енергією одного фотона з довжиною хвилі світла Петрової. Ця стаття і справді є проривом. Я поклав підборіддя на долоні. Нічого собі, просто неймовірно. Думаю, що єдиним питанням без відповіді лишилося наступне. Як астрофаги утримують нейтрино всередині? Цього ми не знаємо. Зазвичай нейтрино проходять через усю планету Земля і жодного разу не стикаються ні з одним атомом, настільки вони дрібні. Араз це більше про квантові довжини хвиль і вирогідність зіткнений. Варто зауважити, нейтрино відомі своєю інертністю, тобто з ними важко взаємодіяти. Але з якоїсь причини астрофаги мають те, що ми називаємо суперкроссекційністю. Смішний термін, який описує нездатність будь-чого пройти квантовим тунелем. Явище протирічить усім законам фізики і частинок, які нам відомі, але знову і знову знаходяться докази цього. «Ага», – я пустукав пальцями по столу. «Вони поглинають світло усіх частот, навіть тих, які не мали б через те, що довжина хвилі занадто довга». «Так», – погодилась вона. «Виявилося, що вони стикаються з усією матерією, яка є поряд, незалежно від того, які будуть результати такого зіткнення». У будь-якому випадку, поки астрофаги живі, вони демонструють цю суперкроссекційність. І це прямо підводить нас до теми нашої розмови. Ого, буде ще щось. А тож, Локін дістала з деки схему Гейл Мері. Ось для чого ви мені потрібні. Я працюю над радіаційним захистом для корабля. Ну, звісно ж. Я ж підстрибнув. Астрофаги екрануватимуть від усього. Можливо. Але мені для впевненості необхідно зрозуміти, як працює космічна радіація. В загальних рисах я розумію, але без деталей. Будь ласка, просвітіть мене. Я схрестив руки. Що ж, вони бувають двох видів насправді. Високоенергетичні частинки, що їх випускає Сонце, і КП, яке є просто усюди. Почніть із сонячних часток. Так, сонячні частки – це прості атоми водню, що їх випускає Сонце. Іноді сонячні шторми виплескають їх цілі жмені, а іноді вони відносно відсутні. Згодом астрофаги почали витягувати стільки енергії, що магнітні бурі стали відносно рідкісними явищами. «Це жахає», – прокоментувала вчена. «Знаю, вам відомо, що глобальне потепління майже скасовано». Норвежка кивнула. «Необачність людства до нашої природи випадково додала нам місяці через перегрів планети». «Ми впали в лайно, а вилізли звідти за ароматом руш». «Такого я ще не чула», – посміхнулась Локен. «В норвезькій мові такого виразу немає». «Тепер почули». Посміхнувся я у відповідь. Вона перевела погляд на схему обшивки. Трохи за швидко, аніж було потрібно, але бог із нею. Яка швидкість цих сонячних частинок? Десь чотири сотні кілометрів на секунду. Добре. Їх ми ігноруватимемо. Вона щось позначила на папері. Гейл Мері за вісім годин рухатиметься швидше за них. Частинки просто не дожинуть, корабель. Я вже не кажу про будь-яку шкоду. Я присвиснув. Те, що ми робимо, і справді вражає. Тобто, йомаю, астрофаги могли би бути найкориснішою річчю, якби, знаєте, не нищили сонце. Знаю, погодилась вчена. Тепер розкажіть мені про КП. Це і цікавіше, почав я пояснювати. Дві літери означають «космічні промені», – підхопила вона. Але насправді вони не космічні промені, так? Так, вони просто іони протони водню, але рухаються значно швидше, майже зі швидкістю світла. Чому тоді їх називають космічними променями, якщо вони навіть не є електромагнітним випромінюванням? Раніше люди вважали, що це випромінювання. Назва прилипла. Вони надходять з якогось спільного джерела? Ні, з усіх напрямів. Ці промені породжені надновими, які вибухали повсюди. Просто нас постійно омивають капе з усіх напрямів. Це було серйозною проблемою для космічних подорожей, але тепер її вирішено. Я не хилився, щоб роздивитися її схему. Це був поперечний переріз обшивки. Між стінками мав місце проміжок у один міліметр. Ви хочете заповнити цей простір астрофагами? Я постукав по схемі. Заповнення паливом не є небезпечним? Якщо тільки вони побачать спектр co 2 А якщо не побачать, то нічого не станеться. Світла у цьому проміжку не буде. Дмитрій планує створити розчин астрофагів у оливі низької густини, аби полегшити транспортування їх до двигунів. Я хочу заповнити обшивку цим розчином. Я підпер підборіддя. Може спрацювати. Але астрофаги помірають від фізичних пошкоджень. Ви можете вбити одного, проколовши гострою наноголкою. А вже ж, саме тому я попросила ЦЕРН зробити мені послугу і провести декілька неофіційних експериментів. Ого, Центр просто виконує ваше прохання? Ви щось на кшталт міністра або що? Локін посміхнулася. Старі знайомі контакти. У будь-якому випадку вони встановили, що навіть ті частинки, що рухаються з навколосвітовою швидкістю, не проходять через астрофагів. І ніщо їх не вбиває. В цьому є чималий сенс, відказав я. Вони розвинулися в умовах поверхні зірок. Їх повинно постійно бомбардувати енергією і дуже швидкими частинками. Вона вказала на збільшену ділянку схеми, де проходили канали з астрофагами. Усе радіаційне навантаження буде зупинено. Все, що нам потрібно, це шар цього розчину, достатньо товстий, аби на шляху будь-яких променів завжди були клітини. Одного міліметру буде більш ніж достатньо. Ну і на додачу ми і масу не возимо просто так. Паливо це ізоляція. А якщо команді знадобиться ця крихітна кількість астрофагів, нехай вважають їх резервом. Mm, резерв, що здатен живити енергією Нью-Йорк протягом 20 тисяч років. Норвежка глянула на схему. Потім на мене. Ви це в голові прорахували? Трошки змухлював. Через те, що ми тут маємо справу з абсурдно великими мерилами енергії, то я звик оперувати Нью-Йорками енергії в рік, що складає десь півграма астрофагів. Локін потерла скроні. І нам треба їх наклепати два мільйона кілограм. Якщо ми десь припустимося помилки, то вбережемо астрофагів від потреби знищувати людство, зробивши це власноруч. ж, Ге я про це багато міркувала. Ти що скажете? Поцікавилася вона. Це поганий план, чи може спрацювати? Я вважаю це геніальним. Жінка посміхнулася і відвела погляд.